13. Közvetlenül azelőtt, hogy megvisszatért Kanadába, elmentünk a Frogmore Gardensbe sétálni. Útba esett a repülőtér felé. A kedvenc helyem, mondtam. A park őt is megérintette. Különösen a hattyúkat kedvelte, főleg az egyiket, amelyik nagyon mogorva volt, Steve-nek kereszteltük el. A hatjuk többsége mogorva, mondtam. Fenségesek, de mogorvák. Mindig is szerettem volna tudni miért, hiszen minden brit hattyú ő tulajdonát képezte, senki sem bántotta őket, mert az bűncselekménynek minősült. Egyről és jack beszélgettünk, akit nagyon kedvelt. Beszéltünk meg munkájáról és az enyémről is, de leginkább a kapcsolatunkról folyt a szó, kimeríthetetlen témának tűnt. Folytattuk a beszélgetést, amikor visszaszálltunk a kocsiba, és a repülőtérre hajtottunk, és a parkolóban is, ahol végül titokban kitettem őt. Egyetértettünk abban, hogy ha komolyan adunk magunknak egy esélyt, egy igazi esélyt, akkor ennek megfelelően komoly tervre lesz szükségünk. Ami többek között azt jelentette, hogy megfogadjuk, két hétnél többet nem hagyunk eltelni úgy, hogy ne találkoznánk kettünknek volt már táv kapcsolata a maguk nehézségeivel, amiket részben a komoly tervezés hiánya okozott, az erőfeszítés hiánya. Meg kellett küzdeni a távolsággal, le kellett győzni, vagyis utazni kell. Sok sok utazás várt ránk. Sajnos az én mozgásom nagyobb figyelmet vonzott. Értesíteni kellett a kormányokat, amikor átléptem a nemzetközi határokat, valamint a helyi rendőrséget is. Az összes testőrömet vinni kellett. A teher tehát megrehárult. A kezdeti időkben neki kellett sok időt töltenie repülőgépeken, az óceánt átszelve, miközben még mindig teljes munkaidőben forgatott a brilliáns elmékben. Sokszor hajnali negyedötkor jött érte az autó, hogy elvigye a forgatásra. Nem éreztem igazságosnak, hogy ráháruljon ez a teher, de készen állt magára vállalni. Nem maradt más választása, ezt mondta. Az lett volna az alternatíva, hogy nem találkozunk, ami pedig, tette hozzá, kivitelezhetetlen, vagy elviselhetetlen. Július elseje óta századszóra is megszakadt a szívem. Aztán újra elbúcsúztunk. Két hét múlva találkozunk. Két hét múlva. Istenem, igen.